Pání, milé bambíni, vítajte v našom grandiózo Luna Parko v hornej rovni. Sezóna sa začína a vy môžete užívať tento magnifikanto Luna Parko. Sme síce malí, ale za to zábavní. Máme tu napríklad strašidelný zámok, v ktorom sa budete báť, aby vám kostra nepoložila ruku na plece. Tak závok. Ó, oh, áno. Na kostre sa zlomila pravačka. Ešte tam nikto nedal chemoprén. To sa opraví. Ja to večer zalepím. Ako strašidelný zámok musím dbať o to, aby sa tu ľudia od strachu po toto vystrašili. A u Pírovi nesvieti ľavé oko. Treba tam vymeniť žiarovku. Dobre, to, strašiteľný zámok. Večer bude údržba. Teraz je zábava. Kostru s jednou rukou a upíra s jedným okom uvidíte iba tu. Okrem toho si priamo u mňa môžete dať si misímocú cukrovú vatu. Nech sa ti páči. 50 centov. Ďakujem. Alebo sa môžete sviesť na našej húsenkovej dráhe. Výnimočná trasa, výnimočné farby. Také, také, ale chcela by som upozorniť, že vľavo brohu mi už hnie drevené obloženie a sú tam nejaké húsenice. Áno, áno, húsenice motývom. húsenkovej dráhe patria Počkaj, keď sa vyviahnu, to bude krásny obraz, motýle okolo húsenkovej dráhy. To bude nádhera, Lena by som sa tam v rohu ú, nezlomila a neprepadla. Obavy sú potrebné, ale z mierou, milá húsenička. Dámy a páni, bambi, kto si dá ešte cukrovú vatu? Ty dievčatko, no dobré, tak, nech sa ti páči. Ďakujem. Rúžový oblak na ručne vyrezávanej famózo špajly za 50 centov. Ručne vyrezávaná špajla? Strašiteľný zámok, ty straš. Vážení návštevníci, nezabudnite na klenot. Zlatý klinec nášho Luna Parku, kolotoč. Kolotoč horičinalo magnificento to točivo úžasný. Pozrite sa na tie lapute, kone dostihové. A jeden z nich je vďaka mojim umeleckým vlohám, premalovaným na zebru. Nasadajte, lístky sú na predaj v pokladni, posledné voľné miesta a už kolotoč, toč. Ďakujem pán presário. točím, točím. Ale trošku aj škrípem. Večer by som poprosil namazať moje kolieska. No, škrípem. Ale toč a neboj sa. Od miestného mesiára som dostal kus slaniny. Večer ťa poriadne namastím. Kolo to, čo sa točí, úsenková dráha sa vlní. V strašiteľnom zámku sa kričí od strachu. Pozná niekto krajší Luna parko v tejto krajine? Ja teda nie. Ja za seba, strašiteľný zámok, môžem povedať, je tak. Páči sa mi, ako ľudia vo mne a, a, a aj keď strane má ruku a upír jedno oko. Presne tak, mám ťa rád, môj hororový zámok. Ruka, oko, na tom nezáleží, ľudia sa bavia aj bez toho. A okrem toho pavúk v sieti a ježibaba na metle, sú nepokazení a strašia, čo to dá. Tak to je pravda. Nech žije Luna Park. Presne tak, nech žije Luna Park. Možno budem chvíľu nahnutá vozím rada čo to dá treba sa baviť a točiť milujem leto milujem plný lunapark haj tí kolo ale áno leto deti lunapark svetlá cukrová vata. ja to milujem a točím most to tak si to poriadne užívaj. Nech sa páči, dámy a páni, mňami si moc ukrová a dovolím si upozorniť, že posledné jazdy sú o 9 hodine večer, na čo vás upozornia aj zvony na kostolíku. Ale ten čas je ešte ďaleko, tak sa točte, užívajte si, zabávajte sa a príďte určite aj zajtra, náš Luna Parko sa vás už teraz nevie dočkať. A teraz údržba. Žiarovka a chemoprén. Ďakujem, pán impresário. E, e, túto žiarovku som vyšrauboval zo svojej nočnej lampičky. Nech upírovi dobre slúži. Aj. A teraz ruka kostry. Rýchlo schni. Do rána to bude zahojené. Ďakujem v mne všetkých strašiteľ vo mne. Milý strašiteľný zámok, neďakuj, oddychuj. Veď viete, že ja pre vás, moje atrakcie a môre milované, urobím všetko. Fajn, a čo teda s húsenicami v mojom rohu? Neboj sa, moja môre, húsenicová dráha. Pozri, tu som im priniesol hlavku kapusty. Oni si pekne prestúpia. Tak... No, vidíte, húseničky, pekne vás položím do trávy a keď vyrastiete a budú z vás motýle, môžete sa u nás povoziť. A ešte sem dám tehlu. A diera je fuč. Ako by ani nebola. A ja vás rád povozím. Motýle som tuším ešte niekolo točil. Pán impresario, môžete ma teda navazať slaninkou. Už poriadne škrípem. Samozrejme žiaden strach. Len si z nej trošku odkrojím, aby mi ostalo na večeru. E, no, ona nie je až taká veľká. No, tak si neodkrojím. Dám si kapustu. Aha, kapustu som dal huseniciam. Nevadí. Ešte môžem pooblízovať pajle z cukrovej vaty. Milý kolo to čo? Tak, teraz ťa pekne namastím, aby si neškrýpal. Oh. Ej, oh. To ste oh. Ďakujem. Aj ja ďakujem. Kostre ruka už pevne drží a aj pekne máva. A ja sa už tak nenaklám. Ďam. Atrakcie moje. Ja by som vám preca aj modré z neba zniesol. My vieme. Aj my vám, pán impresario. Leto a Luna Park sú tie najkrajšie veci na svete. Aj keď som strašidelný zámok, tak vidím, že nikoho nestrašíme, ale pekne tešíme. Aj vozíme a aj točíme že leto nie je celý rok. Kolo to čo? Leto nemôže byť celý rok, to by predsa bolo proti tomu e, prírode. Ja viem, ale keď zas Jeseň. A jeseň... je predsa krásna. Farebné lístie, šarkany, zľava na cukrovú vatu. <laughs> ale keď v Lunaparku ohlásite posledný deň pred zatvorením a vyťahnite tie hnusné plachty, s ktorými nás pozakrývate na celú zimu a jar, tak vtedy... vtedy som teda dosť smutný. Ja sa pod tou plachtou bojím. A mňa tá plachta svrbí. Atrakcie moje milené, kolotočo, zámok strašidelný, dráha húsenicová, ale taký je život Lunaparkový. No, s tým nič nenarobíme. Zimný spánok v Lunaparku musí byť. Aj mne chýba cukrová vata. Hudba, bambíny, smiech. Ale sezóna je sezóna. Môžeme pekne driemať, osláviť Vianoce a tešiť sa za znaletnú sezónu. Je to taký strašidelný údel. Strašidelný zámok nestraš. Je to taký normálny lunaparkový údel. Oh, ja. Vy vzdycháte. Ale viete napríklad, kto je tu po celý rok pod tou plachtou a nemá probléma? Vieme. Vieme. Áno. Vaše auto grande totálo, ktorým sme sem kedysi prišli. Priviezol som vás sem na tomto aute grande pred mnoho rokmi. Pekne vás vyložil. Auto grandissimo som prikryl a nikdy sa nestiažovalo. To sme sa všetci zmestili na jedno auto? No samozrejme. Auto Grande je najväčšie auto na svete. A ešte ťahalo moju obytnú maringotku. Všetko odviezlo až sem, do hornej rovne. Presne. Je to auto tiráko Totále Grande. Ale teraz oddychuje. Veľkú spotrebu má. Naplnú nádrž asi nikdy nezarobíme. A nevadí. dobré aj tu. <laughs> Milé moje atrakcie, poďme spať. Ráno sa začína ďalší pekný, Lunaparkový letný deň. Ale raz príde jeseň. Tak ako noc a deň. Nefrflikolo to čo. Pekne si pospi. Nech si ozubené kolieska oddychnú. Dobrú noc, moji milí. Dobrú noc. Dobrú noc. Inak je to pravda. Leto si treba užiť. Dobrú noc. No uvidíme, čo bude na jeseň. Čo by bolo? Plachta cez teba a zimný spánok. Ach, jas, a neproflíte. Iste nejaké ufrflané atrakcie. Ale mám vás rád. Vážení a milí bambíny aj nebambíny. Luna Parko je dnes otvorený posledný deň pred simnou prestávkou. <sík> Ponúkame zľavu na cukrovú mňami simovatu. Ale pozor, nech vám neuletí. Zľava na všetko. Tuty tuti. Nech sa páči prístup, kde bližšie. Veď tu nikto nie je. Už aj vtáky odlietajú. Uh, preč? Je jeseň... V takomto počasí. Ani sa nečudujem. Ale ja stále pozývam a vyvolávam, lebo vietor, milá húsenková dráha. Vietor môže zaniesť môj hlas ďaleko pre ďaleko. Dobre, dobre, pán impresário. Ale ak chcete, ja už môžete prikryť plachtov. Uvidíme sa na jar. Aj, idem spať. Eee, ako medveď. Ako vaše auto, totále grande. Áno, mimoriadná atrakcia. Strašidelný zámok sa ukladá na zimný spánok ako medveď. Môžete vidieť zadarmo. Hej, ľudia. Tak môžete zakryť aj mňa, pán impresá. Dobrú. Dobrú. A čo ty, Kolotočo? Ešte za kriem. Nie, nie, nie, nie, nie, ešte nie. Mne sa páči, ako okolo lieta líste a na nebi vtáky. A kam všetky letia? Milí Kolotočo, letia tam, kam my leteť nemôžeme. Ale veľmi im to závidím. Do tepla Na ju. Tam nie je zima? To teda nie je. Tam je teplúčko, slnečno. Tak ako to máme radi. Lenže Luna parko nemá krídla, nikam nepoletí. Čo sú to za vtáky? No tie, čo letia v tvare čísla jeden. Boli najlepšie vo vtáčej škole? To sú divé husy. Na špici sa vždy striedajú, keď je nejaká unavená. Neviem, či ich to učili vo vtáčej škole, ale pekne to robia. Šikovné. Málo oddychujú. Veľa letia. Mohli by si sem priletieť oddychnuť. Ja by som ich povozil. Nie? Husi v mojom lunaparku. <laughs> Pekná predstava. É, len či husi majú peniaze na kolotočo. <laughs> Milí kolotočo. Idem sa na chvíľu zohriať. Do moja bella maringotka. Tam si uvarím kaberne Sauvignon so škoricou a klinčekmi. No, naozaj už začína byť zima. Dobre, dobre, dobre. Len sa zohrejte. Ja sa možno zohrejem nejakým tým otočením. Depresário, si asi uvaril veľa toho kabernetu Sauvignon, keď už neprišiel. Hm. Teraz asi spí a príde ma prikryť až ráno. A nech si odýchne. husiam hm. hm. sa to lieta do teplúčka. Za slnkom. Nemám rád tieto konce sezóny. Tma. smutno, O a dáž. Musím sa aj ja trochu zohriať, Prostočím sa. Toč, toč, toč, toč. toč. <sík> aj ja, to je ono. Hneď mi veselšie. Ja, juuu! <sík> Tač dnes sa to dobre točí Toč To keby húsi videli? Lebo že by som sa ja pozrel na husy, Ak sa roztočím ešte viac Možno si aj zalietam Tak ideme na to Ty si čo za vtáka? Zaraď sa do útvaru. Ja som kolotoč. Ja nie som vták. Ga, ga, ga. Teší ma kolotoč. Ja som divá hus a volajú ma kačka. Od slova Katarína, aby bolo jasné. Môžem s vami letieť do teplúčka? Ak sa zaradiš pekne do útvaru a budeš sa striedať na špici, prečo nie? Čo poviete, kolegyne husi? Ga, ga, ga. Ga, ga, ga. Tak sa zaraď. Pekne sa striedaj a letíme! Fantastické! A kam to letíme? Do teplúčka? Samozrejme, do teplúčka, do Afriky. Kto by tu ostával v takej zime a v nečase? Moja reť! Tak letíme a točíme! Ja, ja, ja, ja, ja. Vedia ja som sa budol zakryť môjho krásneho kolotoča. Vstávať, zakrývať. Kolotočo, neboj sa, už idem, už ťa zakrýjem. Ja som si len trošku zdriemol. Nenechám ťa v takomto počasí zmoknúť. Ha? Ha? Tu nie je kolotočo. Kde je môj... To kolotoč. Hm, Pomoc, zlodeji! Halo kde ste kto? Zmizol kolotoč. Zlodeji alebo nejaký kúzelníci, Ježibabovi alebo neviem kto. Hm, kde je zlatý klinec môjho Luna Parku? Čo si ja počnem? ja nešťastný. Ak kolotočo neobjavím, na jar ani nemusím otvárať. Bez kolotočo nie je Luna Parko. Taký <tudio> ja nešťastný. Kam sa len mohol poteď. Určite teraz trpí. Zviazaný a unesený v nejakej špinavej garáži. vás točiť celé africké leto. Za odmenu. Keď si predstavím, že by som teraz srčal niekde v daždi, snehu, pod plachtou. Afrika je Afrika. Ahoj, Bocian. Chceš sa Dobrý deň. Rád by som teším a ja som Bocian. A ja som Kolotoč. Naskoč. Ešte je voľný jeden koník a motorka. Tak ja si na koníka sadnem. Nádhera. To sa mi páči, teba som tuším raz videl, z neba, krásny si bol, svietil si, Pe -pe -pe pekne hral, bola taká vlaha, letná noc. No, to si letel nad Luna parkom v hornej rovni, tam je krásne, má ale v lete. A to už aj sú také zťahovavé ako my, vtáky? Ja neviem, ja som zťahovavý sám za seba. Zrazu som sa roztočil, a už som letej. Naga, máme návštevu. Na Chýr, o sebe sa zjavne roznesol po celom Níle. Ejha, tak t -t tohto som tu nečakal. Taká. pripravte sa, možno budeme musieť rýchlo odletieť. Dobrý deň. Ýha, a ty si čo za vtáka? Čo? Ja nie som vták, ja som krochodíl Nílsky. Teší ma. Ja som Kolotoč Lunaparský. Počúvaj, krokodýl, my všetci vieme lietať. Tak sa o nič nepokúšaj. Búškačka, ja vás nechcem jesť. No, ja už meso nejedávam. Prejedol som sa ho, teraz som vegetarián. Aj lekár mi to odporučil, ak sa chcem dožiť s rokou. No, tak jedávam bambus. No, len aby. Ja mám dobrú pamäť. Ty sa chceš dožiť stovky? A koľko máš rokov? No, ja viem počítať iba do 50, a toľko rokov som už mal, no a tak ďalej som už nemohol rátať, no. Lúpy krokodíl! Bočan, ak by si bol bambus, je po tebe. <rý> Náhodou poznám celú abecedu. Raz som aj napísal, zjem ča. Nehádajte sa, Nehádajte sa. Prečo si prišiel? Ne ja, ja by som sa chcel povaziť, zatočiť. Ja som nikdy na žiadnom kolotoči nesedel, a, a ani som nikdy žiadny kolotoč nezjedol. No tak dobre, nasadaj. Motorka je ešte voľná. Ale nebudeš nič obhrýzavať. Na tomto kolotoči sa vozia iba dobrí kamaráti, jasné? O, my by sme mohli byť kamaráti. A prečo nie? Teda, ak jedávaš, iba bambus. Vy naozaj neviete, čo je cukrová vata? To je obrovská dobrota. Je veľmi sladká, taká nadýchaná a všetci si od toho zalepia pusu. <rie> Keď prídu rodičia s deťmi dolu na parku, deti chcú vždy najprv cukrovú vatu až potom si idú sadnúť na mňa alebo na húsenkovú dráhu alebo do strašidelného zámku. K k k k k k k k kto straší v strašidelnom zámku? Nikto. To sú všetko iba figuríny z dreva a so žiarovkami v očiach. <liamo> je tam upír, ježibaba. Ne, je tam aj krokodil. Krokodil tam nie je. Toho sa u nás deti neboja. <Announcer> U nás ani krokodily nežijú. Krokodil, ty jednoducho strašiš iba tu, v Afrike. Zime by sa ti u nás nepáčilo. To by si Trebárs chcel skočiť do vody a tresol by si si hlavu O Oľad? A to čo je? To je predsa voda, ktorá zamrzla. Čo to je zamrzla? To si neviem ani predstaviť. Ty nevieš ani počítať na 50. Ale kolotoč ma učiť rátať. Ja som sa to naučil od nášho impresária. Keď veče ráta, peniaze. Aha. 50, 51, 52. No, skús, krokodíl. 50. Tresk? 53. No, no ťa hovorím 53, no, no, težké to je. Tyské. Neboj sa, naučí sa. Ja som sa tiež veľa vecí naučil, trebárs. Stávať hniezda Komínok. A to, čo je ten komín? Taká hrubá bambusová rúra, čo ide do neba, ale končí. No a tam, kde končí, si bociany stávajú hniezda. No rúra, no v tej vašej krajine sú samé čudesné veci. Škoda, že neviem lietať. Teraz tam budú Vianoce. Hm. Hej, A to je aká rúra? To je také zvláštne biele obdobie, kedy je celý Lunapark prikrytý plachtami a bielým snehom. Br, sneh, br, Začína čas vianočný a môj milovaný kolotočo stále nikde. Mm čo ja najar jar urobím a čo povie strašidelný zámok a húsenková dráha, keď sa najar zobudia a neuvidia ho. To bude kriku plaču. Idem sa pozrieť, či sa im dobre spí a dám mi nejaké pekné ozdoby na plachtu. Pekne oddychujú. Sladko spia. Dám im pekne vetvičku s hriezdičkom. Aj, aj pár ozdôb. Tak, tak. Nech je blúna parku pekne. Aj keď bez kolotoča. Je to tak smutno. <súdňujem> Čevek, hm? sto, <laughs> ja len počítať do sto. Gratulujem. No? Perfektné, kto by to bol o tebe povedal, taká obluda a vie narátať do sto. No, ďakujem, no, ďakujem, ďakujem, no Kolotoč, Kolotoč má so mnou veľkú trpezlivosť. Kolotoč, ty sa netešíš, ako pekne si ma naučil hm? narákať do sto? Áno, teším, teším. Netešíš, čože ťa trápi, ga? Ale myslím na svoj Lunapark v hornej rovni. Ako sa majú. A či o mňa nemajú starosť. Odletel som tak narýchlo. O chvíľu tam budú Vianoce. Na jar preca priletíš späť z teplúčka. Do teplúčka. Áno. Ale kedy bude jar? Pán impresário sa isto kvôli mne trápi. Hľadám. No tak by pošli Pohľadnicu? To je čo? To, to je nejaká rýchla hús? <laughs> nie, no, to je taký obrázok. Kedy si som zjedol poštára, <tí> <tí> nie, no, to som ho vyplul, ale ja som prísaham, <tí> <tí> <tí> som ho vyplul, ale ostala po ňom taká veľká poštová taška, lebo on, on, on, no, on tak rýchlo ušiel. No, ale naby, no. a čo je to za obrázok, tá pohľadnica? No tak na jednej strane je obrázok miesta, kde si... A na druhej strane je adresa miesta, kam má poštár pohľadnicu doniesť. No dá je tam napísané, že ako sa máš a si treba ich pozdravuješ, alebo čo, no, a, a ešte tam taký malý obrázok a to sa volá známka. No, no a toto to je celá pohľadnice, no. Pošli domov do Luna Parku pohľadnicu. To by sa mi páčilo. No ale kde takú pohľadnicu nájdem? Predávajú ju v stánkoch v meste. Ja som raz bol v meste, potom to bolo aj v novinách. No ale tak asi by som tam už ani nechcel ísť, lebo ja neviem, všetci jačali a niekto po mňa aj strieľal. Ľudia sú niekedy zvláštni. No a ak nemôže ísť do mesta krokodíl, môžeme tam zalecieť my. Herná pohľadnica. Ďakujem, milá huskačka. Gá, gá, prosím, zamálo, Nech sa páči aj na budúce. Gá, gá, gá. Je krásna. Je na nej Nil aj pyramídy... Uka, uka, uka, ja mi vidieť. Ó, no, určite tvojich kamarátov v Luna Parku poteší. Určite. Impresário bude vyskakovať a vykrikovať a pobehovať po Maringovke. No, tak, tak, tak, tak diktuj. E, Najprvú adresu, áno. Napíš Lunapark, Horná, roveň. to je úplne sorcery. najpresnejšia adresa. No no tak, no a teraz mi povedz, čo im mám napísať. Uh... Napíš. Milý impresário Milá Husenková, drahá, milý strašidelný zámok, pozdravujem vám. Pomáte, pomáte, pomáte, Husenková, drahá, drá? ja tak často zase nepíšem, no. Helena. Milý strašidelný zámok... Nico. Pozdravujem vás z Afriky, kam som odletel, lebo mi bola naozaj strašná zima. Ale nebojte sa, na jar sa vrátim a veľmi, veľmi sa na vás teším. A veľmi sa na vás teším a budem vám rozprávať, čo všetko som tu zažil a koho som stretol. Túto pohľadnicu píše krokodíl... Ja mu ju diktujem a husi ju potom odnesú do schránky. Sú to všetko moji kamaráti, tak ako aj vy. Váš kolotoč PS vôbec tu v Afrike nesneží. Mama mia! Kolotočo je v Afrike! Nech žije pošta, nech žije Afrika, nech žije krokodílo! Kameň! Čo kameň? Celý kameň, lómo, mi spadol zo srdca. Kolotoču sa nič nestalo a pekne sa vyhrieva v teplúčku. <lík> nech už je tu jar a nech priletí zpäť. Tu bude ta najkrajšia kolotočová sezóna. Mamma mia! Nech už kvety pučia. Nech už snežienka vylieza. Nech už je tu jar. Čata, sme pripravené, môžeme štartovať. Budete mi veľmi chýbať, kamaráti môj. Eh, aj tých nám milých krokodíl. Odkedy jedávaš iba bambus? Je ste ma celkom príjemná. Ublúdia. Ďakujem. Neboj sa, o rok sme späť. Áno, priletíme. Určite. A pošleme ti pohľadnicu. Určite. Poprosím pána impresária, aby ju napísal. No ja by som ho niekedy rád poznal. Budem im o tebe rozprávať. A možno ťa pán Impressário urobí z a dá ťa do strašidelného zámku ako strašidlo. Oh, no to by bola pre mňa veľká čest. A na mierze očí Bude mať tie blikajúce žiarovky? Presne tak, dve červené. Oh, no ale, ale vaj, nech je tam napísané, že som krokodíl, vegetarián. Žiadny mesož rúd. Dobre. Pán Impresario vie písať. Napíše to tam. A ty vieš až rátať. Keď sa o rok vrátime, naučím ťa rátať do 200. Oh, no tak na to sa už teším. Ja sa teším na svoj komín. My sa tešíme na vodičku a zelenú trávičku. No opatrujte sa a paceste sa vyhýbajte lietadlám a dobre dolete. Už teraz sa teším, že ste o pôvnoká späť. Aj my, Przygotujcie się. 3, 2, 1, start. Aga, aga, aga! Moje milé Aj ty huskačka Tak ja už som doma Lúčim sa a dovidenia na jeseň Vidíte? Tam už máva impresario Ga ga ga veľa šťastia kolotoč. Užívaj si a ak budeme mať čas Prídeme sa povoziť Budeš nám zýbať. Dovidenia Dovidenia Juhu. Zase doma v Luna Parku V hornej rovni Dobrý deň, pán impresário, tak som tu. Ty môj koloto, čo najmilší, vítaj. Ja. <laughs> Ukáž, nech ťa ja. a vyutieram. <laughs> Ani nevieš, ako som sa o teba bál. Ale keď prišla pohľadnica, už som vedel, že to nikto neuniesol. Prepáčte, pán impresario, že som odletel tak náhle. Ale teplúčko je teplúčko. Ja ti rozumiem. Hlavne, že si späť a v poriadku. Môžeme otvoriť Lunaparko hneď teraz. Len stiahnem plachty svojich kamarátov. Stavaj strašidelný zámok. Vaj, húsenková dráha. Uh. Uh. Pekne som si podrieval. Uh. Ja. Snívalo sa mi, že kolotoč odletel niekam ďaleko. Ja. Či to nebolo sen? <sým> ja som bol v Afrike, budem vám o tom rozprávať celé leto. Afrika? Raz na mne kričali dvaja Afričania, ich som vozila. Haha ha, ha, možno ich povozíš aj tento rok, lebo o chvíľu otvárame. Len ešte nachystám cukor a špajle na cukrovú vatu. Hurá, hurá! hurá! Dámy a páni, milé vítajte mňu na parku v hornej rovni. Sezóna sa začína a vy môžete užívať tento jedinečný manifík na Parko. Strašidelný zámok, ktorom pribudol aj krokodíl. Húsenková dráha, na ktorej sa vozia aj húsenica, motýle a kolo točo, ktorý točí cez zimu v Afrike. Pomocou krvávata delikatissimo mňamisimo. Pristúpte bližšie. Ženiaminy. Dnes sa končí najlepšia sezóna nášho Luna parko. Netlačte sa, prosím, pekne doradu, každý si užije. Len treba mať trpezlivosť, cukrová vata ešte je, nech sa páči. Posledné jazdy, o chvíľu končíme. Tak, a sezónu máme za sebou. Milé atrakcie, toto bol ten najlepší rok nášho Luna parko hornej rovni. Čo, vás to neteší? Teší, teší, ale zase je tu jeseň. Strašidelný zámok, ani húsenková dráha lietať nevedia. Nie je smutno, že vás tu nechám, keď priletia húsi? <laughs> Neviem, čo je na tom smiešne. Ty si ma nepočúval, moje amore kolotočo. Toto bola najúspešnejšia sezóna. Teraz môžem načapovať do môjho auta totále grande nafty, koľko chcem. Teda najprv dám z auta do Leplachtu. Mm. Mm. No. no konečno. Kam vás odveziem? Hneď ako všetky naložím, ti to rád poviem. Tak poďte, moji milí miláčkovia. Ja mám veľké svaly. Bude to UNO DUO, čo vás naložím. Kam nás to chcete odviesť? Keby si premýšľala a pohla svojou húsenkovou, dráhovou hlavou, tak by si na to prišla. Oh! So, mnou, so mnou opatrne. Oh, ďakujem. Aj mňa chcete naložiť, pán Impressario? Ja preca... No ty preca chceš ísť do Afriky a my všetci s tebou ísť nemôžeme. Haha, ide sa do Afriky. Sem sa vrátime zase na jar. Oh! <Mu Wars> Báni, milé obálené africké bambíny Vítajte v na parko z hornej rovne ktorý za vami pricestoval zďaleka Máme neuveriteľné atrakcie Magnifico Dráhu územkovú. Zámok strašidelný a kolo to čo lietajúci Okrem toho môžete kúpiť pre seba svoje bambíny aj mňami Simo cukrovú batu ktorú vám predá neškodný kamarátsky krokodíl nech sa páči cukrová mata na bambužovej spajli. Lístočky na každú atrakciu vám predajú naše šikovné husičky. Posledné lístky na klotoč, gága. Toto je ten najvzácnejší lunaparko na svete, lebo odlieta, aj keď po ceste na zimu do teplúčka. Už ste o niečom takom počuli, že nie? Tak od tejto chvíle Uš Adam Skončila sa rozprávková hráradka Bachratého, kam odlieta Kolotoč na zimu. Účinkovali: Kolotoč Ľubožko Kostelný, Impresário Miroslav Noga, Strašidelný zámok Matej Landlo, Húsenková dráha Helena Geregová, Hús Kačka, Zuzana Tlučková Bocian Juraj Predmerský, Krokodíl a Autogrande Totále Peter Marcin, Dieťa. Lea Haviarová Produkcia Silvia Matovská Hudobná dramaturgia a improvizácie Matej Hás Zvuk Ľubica Olšovská Dramaturgia Zuzana Grečnárová Réžia Táňa Tadlanková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2013